Când apar, n s-a apucat de vreo treabă, o făcea tot de așa că totul îl ieșea în apoda. Știa să citească numai slabisind și putea să scrie doar cu litere de tipar. Mulți spuneau că, desigur, în capul lui cam băta vântul, dar asta nu putea fi adevărat pentru că dacă ar fi fost așa, cum se face că el dovedea totuși o anumită înțelegere? Sigur, înțelegea greu dar ghetele își le punea în picioare și nu pe cap, iar pentru asta își trebuie un dram de înțelegere. Habar am, nu era chiar atât de rău. Ar fi vrut cu tot din adinsul să învețe și el ceva, dar nu-i plăcea munca. Voia să capete învățătura dintr-o dată, fără niciun efort. Ori așa ceva, bineînțeles că n-ar fi zbutit cel mai deștept dintre pitici. Prichindeilor și prichinduțelor le plăcea foarte mult muzica, iar Guslă era un muzican minunat. Avea fel de fel de instrumente și cânta adăsă ori la ele. lați ascultau și apoi nu mai contănau cu laudele. Habar n-am fierbat de invidie că Guzlă era lăudat și atunci început să roage. învață mă și pe mine să cânt, vreau și eu să fiu muzicant. Te voți, să-mi voi, Guzlă. La ce vrei să cânti? La cei mai ușor? La balalaică. Ei, atunci, haide, dăm cu acea balalaica să încerc. Guslă i-a dat balalaica, habarnam și-a trecut degetele pe strune, pe urmă a zis. Nu, balalaica sună prea încet. Dă-mi altceva, care o să cântă mai tare. Guslă i-a dat vioara, habarnam scârții puțin cu arcușul pe coarde și-i spuse. Dar ceva și mai tare nu ai? Mai am trombonul, răspunse Guslă. Ia, dă-l încoace, să încercăm. Guslă i-a dat trombonul. Trombonul cel mare de alamă și unde nu suflă odată Habarnam în el, de guiță trombonul ca un apucat. Uite, ăsta e un adevărat instrument să bucură Habarnam. Ce tare cântă! Ei, atunci învață să cântă trombon dacă-ți plață să învoi cu slă. Păi, de ce o să mai învăț? Gata, acum știu să cânt, răspunse Habarnam. Nu-i adevărat, încă nu știi să cânți Pa, știu, știu, uite, ascultă!" țipă Habarnam și s-a apucat să sufle din răzputerii în tromboni. Bu, bu, tu, tu!" Tu doar trombonezi, nu cânti!" a răspuns Guzlă. Cum nu cânt se supără Habarnam? Ba, cânt și încă foarte bine! Tare!" Eh, vai de capul tău, aici nu-i vorbă de tărie, trebuie să fie frumos!" Păi, am cântat chiar foarte frumos!" Ba nu-i frumos deloc, spuse Guslă. După câte văd, nu ai niciun talent pentru muzică. Ba tu nu ai talent, se înfurie Habarnam. Spui asta doar din invidie. Vrei ca numai pe tine să te asculte și să te laude toți. Nici vorbă de așa ceva, spuse Guslă. Ia trombonul și cântă cât poftești. Dacă s o coți, că nu trebuie să înveți. Nu n decât să te laude și pe tine. Păi, chiar am să cânt, răspunse Habarnam. Și-a început să suflă în trombon, dar neștin să cânte. Trombonul urla și horcăia și țipa și grohăia. Guzla ascultă cât ascultă, înțele din urmă să plictisi. Își îmbrăcă haina de cativa își prințe la gât fundulița trandafirie pe care o purta în loc de cravată și plecând în vizită. Seara, când toți prichindeii se adunaseră acasă, habar n-am din trombon. Din nou trombonul și s-a apucat să suflă în el. Bu-bu-bu, du-du-du ce e cu zgomotul ăsta?" cu toții. Asta nu-i zgomot," răspunse Habarnam. E cântecul meu." Încetează imediat, strigă, tot. Ne spargi urechile cu muzica ta." Asta pentru că nu te-ai obișnuit încă cu muzica mea. După ce o te obișnuiești, nu o mai sparg urechile. Și dacă nu vreau să mă obișnuiesc, nu vreau." Ar Habarnam nu mai asculta și continuă să cânte. bu bu bu ciu ciu Termină odată, senăpustirea asupra lui toți ei, care te de aici cu trombonul ăsta nesuferit? Păi, unde să măcar? Tu te pe câmp și când acolo. Păi, în cum n cine să mă asculte. Ce? Parcă tu ai nevoie să te asculte cineva neapărat. Neapărat? Atunci ești în stradă, acolo ori să te asculte vecinii. Habar n-am mai ieșit în stradă și s-a pornit să cânte lângă casa vecină, dar vecinii l-au rugat să nu mai facă gălăgie sub ferestrele lor. S-a dus altă casă, dar și de acolo l-au alungat. S-a mutat la trea casă unde păți la fel, însă el să o cătica, poate să le facă în ciudă și să cânte, să nu se oprească. Vecinii s-au înfuriat, au învălit afară și l-au pus pe fugă. Cu chiu cu vaia izbutii să scape de acolo, cu trombonul lui cu tot. De atunci, habar n-am, n-am mai cântat niciodată la trombon. Nu mi-înțeleg muzica, spunea el. Încă nu s-au ridicat până la muzica mea. Când or să se ridice, or să mă ruajez singur. Dar va fi prea târziu. N-am să le mai cânt.